До шиїних оздоб належать намисто, дукачі, селянки, згарди тощо. Намисто – явна річ найстаріша та найпоширеніша з шийних оздоб. Воно складалося раніше із скойок, гарних овочних коробочок, зерен, кісточок овочів та інших натуральних речей які потім були заступлені намистинками, кам'яними, з пасти, з металу і нарешті з шкла. Намисто з натуральних річей переховалось до наших часів на Україні тільки у гуцулів. У вигляді нашийника з овочевих коробочок рослини клокічки – стафілея пінната. Цікаво, що намисто з цього насіння – носять не тільки жінки, а й чоловіки, як це ми побачимо далі. За козацьких часів за найцінніше намисто вважали коралі, що й тепер під назвою «доброго намиста заховали свою привабливість. Але тому, що вони дорогі, вони, звичайно, майже цілком вийшли з ужитку. Крім коралів, Носили часто намисто з більших чи менших намистинок бурштину, що теж дуже цінувався. Далі в дуже великому вжитку були також гранати, що їх заступили в минулому столітті шкляні наподоблення, як природньої гранатової барви, так і інших кольорів. А замість коралів почали носити червоне намисто також із смальти. Цікаво, що Гуцульщина щодо ужитку намиста з усіх українських земель заховала найбільше останків старовини. Там і тепер ще дуже поширені великі круглі намистини з венеціянського строкатого шкла, які виробляють у Венеції спеціально для гуцулів, та які зовсім подібні до викопаних з могил. Дукачі або личмани, як показує їх назва, були просто золоті монети, дукати, що їх носили вкупі з намистом або на окремому шнурочку чи ланцюжку. А так їх носять дуже часто і тепер в Галичині, де, особливо у багатих міщанок, нерідко ще можна бачити по 5, по 7, а то й більше великих дукачів, що являють собою намистом. На Великій Україні їх носили, а іноді носять ще й тепер, окремо від намиста, у вигляді дукача. При цьому одну, якнайбільшу монету, підвішують на трьох маленьких ланцюжках, до довгого ланцюжка, начепленого на шию. Або ще на метальовому, срібному чи позолоченому банті, що його прикріплюють до стрічки, до шнурочка або до ланцюжка. Здається, був звичай дарувати такого дукача новонародженій дитині, чи, скорше, матері, з приводу народження дитини. Монети для дукача були найчастіше тонкі та дуже великі в діаметрі – австрійські дукати Марії Терезії. Замість них з'явились потім російські рублі – або дукачі місцевого виробу з яким-небудь святим образком з одного боку та з портретом цариці Єлизавети чи Катерини з другого. А в наші часи дукачі вже трапляються дуже рідко, але ще в 60-х роках у Ніжині біля замкової церкви, коло базару можна було бачити перекупок з невеличкими скриньками під шклом, де були розкладені хрестики, сережки та неодмінно дукачі – виробу місцевих золотарів. Не виключено, що дукачі – це пережиток візантійських змієвиків, що їх досить часто знаходять у скарбах та які вживались як амулети. На Заході України замість дукачів часто носять один або кілька метальових або фінівтяних київських образків чи хрестиків. В Галичині, особливо на Гуцульщині,